Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Hafdu lillahi rabbi al-A'lamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala aimi wa sahbihi ajma'in. Usta wa nabrachu i sestrih. seminar. Said, to please your cry. Danes, izad idan Morim Allah i da ovo što smo budućavali i učili bude korisno za nas, da Allah i Lašanu u svakog od nas da zasluženu nagradu i da učini sve ovo što smo učili i budućavali dokazom za nas a ne protiv nas i da okoristi druge muslimalne do kojih ova predavanja dođe. Danas Kada je u pitanju vreneđa Evi Sudnjata od džemata. prvo predavanje ćemo posvetiti dvijema stvarima. Prva stvar je situacije i stane u kojima se može naći Evi od džemata u različitim vremenima. A druga tečka je druga stvar o kojoj ćemo govoriti osvrt na današnju situaciju kada je u ovaj umet. Vraćajući se na hadise koji govore o sljeđenju džamaata i pridržavanju džamaata, nalazimo da se ti hadisi mogu podijeliti u tri skupine. Ti tekstovi se znači mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina, to su hadisi koji odstriču na pridržavanje medheba uh, eti sudmetoval džamaata ili medheba onih koji, koji slijede Allahu poslanika sallallahu a.s.w su reči poslanika sallallahu alaihi wa sallam Alikum bi sunneti wa sunneti al-kulafai al-rašidina al-mahdina Držite se Boga sunneta i sunneta mojih pravorjernih khalifa posli mene Ta mese ubihawaddu aliha bin navadi Čuristo se držite za ni svojim očnjacima Poslanika sallallahu alaihi wa sallam I ukaže na čuristo držanje vada ono na čemu je bio on i njegovi njegovi projeni nasil. To je prva grupa hadisa. Druga grupa Hadisa obučuje na pridržavanje žimata i njihog emira Emira bisi se na na Khliv. Kao to suječi poslannika sa Allahuhuu ne minkum bin emiri ji še en Khjasspir onaj koji od vas kod svoga emira Khli, bude vidio nešto што невали фалиас бе нека се стрпи фа инма من تخرج من الجاهل فان من خرج عن الجماعه شبرا ثم مات مات ميتة الجاهليين اي рај коила коститај جماعه جماعه ко има халифу и ко се држи ализ од шаном вјере и умре умро же глед кон смрч то е إيمان نتجماته المسلمانه إيمان وخريفه نتجماته المسلمانه كويشه واختنا صبرت الله جل شأنه وارت. اكو حديث فذي في رضي الله عنه وكم يكاجي يقول يا رسول الله ما تأمرني ان ادركني ذلك الله قصري شكو دوجه تو ريمه شتا منارزيدهش كاجي ترزم جماعه المسلمين وايمانهم تجتش تجامعه المسلمانه ينه اغلا دارك قلت يا رسول الله إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَانٌ أشتاء الله أبو سنجي أكون أمدن إماماً لجماعاتاً قال بوسطاني صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفي لك كلها إذبغاوة اشتفزنا چي سكتك اسفغروباتي كوي نيسوا جماعتي كوي نيميوا إماما شريحة كونغادانا و لو أنت عُضّ على أصل الشجرة دي. حتى يدركك الموت أنت على دارك. Pa makar se uvotio za korijen, korijen drveta i na tome je te zatekla smrt. To su tri situacije ili tri grupe hadisa u kojima se spominje pridržavanje za džemat. I mi iz ovih hadisa možemo da izvučemo uh, četiri situacije u kojima se, mogu, u kojima se može naći ehde sunne o džema u različitim vrmanjima. Prva situacija jeste da imaju imama koji se pridržava sunneta da imaju šarijetskog vladara koji se drži sudnetan. A to je vrijeme pravujednih halijefa. Oni su bili imami koji su se držali sudnetan. I oni su ispunjavali oba dva značenja džamata koja smo mi spominjali. Kad smo govorili na početku o, o definiciji šta je džamat, spomenuli smo da je najispravnije mišljenje da džamat sadrži u sebi dva značenja. A to je vlada, oni koji se okupili oko šarijetskog vladara, I oni koji su okupili oko drugo značenje koji su okupili oko čela oko sunneta Allahov poslanika i prave ga puteva. Ako postoji šerijatski lagan, u tom slučaju džema ispunjavao obodovo značenje. A to je rekli smo vrijeme poleva Rašidin kada su se kada su se oni halife držali ono što nam je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čak što više posadi sa usrednim držanje za njihov sunnet učinio kao držanje za njegov sunnet i naredbe da se držimo za njihov sunnet. I to je nešto čemu stremi svaki musliman, da dođe takva situacija kada ćemo imati imama ili vladaja koji će se strogo držati Kur'ana i sunneta, a bit ćemo okupljeni oko njega. To je znači idealan idealan slučaj koji se dogodi u vrijeme, vrijeme praviljenih halifa. Drugi slučaj kome se mogu naći pripadnici jednog sunneta od džemata jeste da, da imaju imama, ali je ta, koji je odstupio od Kur'ana i sunneta u nekim stvarima kao što se dogodilo u vrijeme imama Ahmeda kada je bio halifa Ma'mun koji je uzeo učenja Mu'tazila u vrijeme imama Ahmed u vrijeme imama Ahmeda u vrijeme Ma'muna poznata je poznata je i Rashidana je bila fitna stvaranja Kur'ana kada su, kada je halifa Me'mun koji je prihvatio tu tu teoriju to učenje da je Kur'an stvoren da nije Allahov govor terao ljude terao učenjake Da, da kažu ili će biti zatvoreni ili će biti proganjani i udarani i znamo da ima mahrad ustrajao i da su ga u tome slijedili neki muslimani. Vidimo da ehli sudne vol u tom periodu su imali imama, vladara, koji nizašao iz vjerije zbog ove novotanije, ali je bio novotan. I imao svoje sljedbenike koji su se držali Kur'ane i sunneta i koji su ustrajavali u tome koji su pozivali druge ka tome, i bili su strpljivi u onome što, su im, što u ime nosio vladar. U ovoj situaciji, znači kada imamo im vladara Novotara imamo grupu Ehli Sudnete Olđemate koji se i pored toga drži pravog puta, u tom slučaju Ehli Sudnete Olđemate treba činiti dvije stvari. Prva stvar je da budu pokorni tom vladaram, što znači da ne izlazi na njega, da se ne bori protiv njega, ali isto tako da mu ne, budi, ne budu pokorni onome što je Allah zabranio. To je prvo. A drugo... Da propagiraju istinu bez obzira što se vladar okrinu protiv njih. I da budu uspravljeni u tome. I da se okupljaju oko sunneta. Kao što je to radi Iman Ahmed. Jer ima Ahmed nije dozvolio izlazak na emuna. Neki su mu dolazili i govorili. Vidiš šta radi, ovo ono. za Zad nećeš ustati protiv njega. da je on rekao, bojite se Allah, on vaš vladar. On je vladar muslimana i ne smije se ustati na njega. Znači u tom slučaju uh, ehdi sunnet od džemaa se svi dviju stvari. Pokorava se tom v što znači da vas slijedi samo onome što je propisano u vjerom, a ne slijedi ga i ne izršava nikoga nad va ku ako je pitanju nešto što je zabranjeno. A drugo je da se strogo drži Kur'ana i sunneta, pa makar to odvelo odvelo ovaj njihov proganjanju ili ovaj drugim drugim stvarima. Treća situacija kojoj se može naći islamske džemaa jeste da imaju džemat, da imaju džemat a da nemaju šarijetskog gledana nikako, niti onoga koji se drži i kur'ane i sunnata, niti onoga koji, se, koji je skrenuo sa tog puta i drži se puta novatarije. A imaju džema kuslimana koji se drže Allahov i želušanu vjere. U tom slučaju čovjek će biti sa njima i pozivaće zajedno sa njima na pravi put. Pozivaće zajedno sa njima na pravi put. A na to upuću je hadijs koji smo malo prije od Hudefe radiju Lavanu, kada kaže poslanisa Osredem, Uh, u stvari kada Hudejfa pita bosanika, a ako nema ni mama ni džemata, što znači ako budu imali ili imame ili džemata, drže se jednog otvog dvoga. Otvog dvoje. I četvrtni slučaj jeste kada nemaju ni imama ni džemata. Šta je u tom slučaju na čovjeku da radi? Na njemu je da traži grupu ljudi koji se drže pravog puta. Kao što je današnje vrijeme da traži grupu ljudi koji se drže Kur'ana i Sunneta i da bude sa njima. A ako nema te grupe na njemu je da oforbi tu grupu i da okupi ljude oko sliđenja Kur'ana i Sunneta. Što znači da je formiranje žemata ili grupacija u današnjem vremenu koji pozivaju Kur'an i Sunnet stvar koja je utemiljena na ovoj vjerbi. Samo ono što je prezerno o tome ćemo govoriti poslije, inša Allah, kada budemo govorili o drugoj tački. Ono što je prezerno, to ćemo spomenuti. To su četiri situacije u, se može, u kojima se može naći uh, ehli sunne vol džema. Druga tačka to je osvrt na trenutnu situaciju kada je pitan ovaj unet. Sekte koje su skrenule sa pravog puta i ostupile su od Qur'ana i sunneta, bez obzira da se radi o tradicionalnim sektama koji su mi spomnjeli, o džemijama, o tezilama, o i tako dalje, ili se radilo septama koje su plod njihovog grada današnjem vremenu, rad je neprestano na obrizgavanju svog otrova u tijelo ovoga umneta. I traže bilo koju prazninu na granicama Ehnis er Unnetova džemata da prodruu i da zauzmu bitna, o, bitna mjesta, bilo na, na geografskom, na, u geografskom smislu na geografskoj karti, bilo na ideinoj karti. Normalno, u to mi pomaže i sam mezun sudne vođama koji je nesređen, koji je razjedinjen, koji se međusobno prepiri i još nemaju izgrađenog jedinstvenog stava. S druge strane, ta ideja, ideja onih zabludjenih sekti, koje smo rekli, bilo, pod kojima podrazumijemo, bilo tradicionalne sekte, bilo današnje sekte koje su plod tih učenja kao što su racionalisti, kao što su kuranisti, kao što su sekularisti i tako dalje, oni koji odvajaju vjeru od od države. Iz, iz, iz ljudskog života i daju je odbravo samo u mes Te ideje se te ideje se nađu šire među muslimanima, one su se već podobro proširile među običnim masama. Te ideje su našle mjesto kod muslimana, kod običnih muslimana zbog čega zato što muslimani ne znaju njihovu suštinu i ne znaju Ne znaju koliko su, koliko su te ideje, koliko su odstupile do pravoga puta. Naravno, monafici različitih boja, počevši od, od sekularista, počevši od demokrata, počevši od socijalista, počevši od racionalista, So svim srcem i dušom podržavaju nazadne ideje, ideje znači, koje su skrenule sa pravoga puta. I sredstvima koje, koje oni drže u ruci, kao što su sredstva javnog informisana, kao što su javni mediji, kao što su škole i instituti, o svakvu cijeru nastoje da proguraju te zabludjele ideje. A s druge strane radi je na gušenju pokretaj eh, sudnatova džemata i njihovog prikazivanja u očima muslimana kao velikog neprijatelja islama, kao one koji, koji proglašaju muslimana nevijednicima kao one koji muslimanima donose ne, nesreću, kao one koji muslimane hoće da vrate u, u kameno doba itd., koji sa sobom ne daj rozgovara, koji koji. Vidimo da ta sredstva informisanja ili ti munatici koji smo spomenuli, prije svega podržavaju nazadne pokrete, pokrete ovaj, koji su skrenuli sa pravoga puta, a sa druge strane rade protiv el e surnato ol svim sredstvima. I ovo što se radi kod nas, putem sredstava javnog informisanja, upravo to. Mnogi ljudi još ne znaju ko smo mi, u što pozivamo. Jesmo li mi muslimani ili nismo? Postada se pita, jesmo li li muslimani uopšte? Ili smo neki strani, ubačeni faktor? Ili smo špioni? Zbog čega? Zato što smo takvim prikazani u strescima javnog informisanja, normalno koja se nalazi, ili u rukama sekulari, stanih koji nemaju ništa sa vjerom, ili oni koji Kao za sebe da su muslimani, ali su pripadnici zabludjeli sekti. Ili racionalisti, ili i tako itd. I normalno je njima svima u interesu da se mi prikažemo kao negativan faktor o ovom Ta Tabor Rafidija, Rafidija mislim na šije, je najopasniji politički faktor koji prijeti tijelu Efe Sudne Toljimate u današnjem vremenu. Najopasnija i najopasnija struja koja nastoji da iskorijeni Ehli Sunne vol i da mu zatare svaki trad u ovome umletu. Zbog čega? Zato što oni preziru Ehli Sunne vol više nego židovi kršene. Jer im židovi kršene stoje na putu, a Ehli Sunne vol otkrivanje otkriva njihove zablude. Uči ispravnom vjerovanju i podučava muslimane da ono na čemu se on je zabluda i zbog toga nastoje po svaku cijelu da i se oslovode. A da ne govorimo da su podpomognuti od svjetskih sila, da su podpomognuti od svjetskih sila, koje, vama sigurno to nije jednako znato, su pomagale kroz istoriju ove zabludile pokrete. Jer su znali da ti zabludile pokreti mogu uraditi više štete islamu nego sami oni. Amerikanci, Englezi, Francuzi znaju da ono što mogu da urade šije, sufije islamu, da je puno gore i štetnije nego što ono, ono što oni mogu uraditi. Jer oni kada bi se pokušali su islamu, njelo bi ih narod rekao, šta bi ih rekao? Ne, pa zar vi ne govorite o slobodama? Zar ne govorite da, da ljudi mogu ovaj, ispovijedati vjer, zar ovo nisu demokratske države? Međutim, u isto vrijeme šta radi? Daju, daju postrijek tim pokretima koji ruše islam. I nećete naći da se govori protiv tih pokreta. Jeste i nama su dozvoljene nek, da date su nam slobode u njihovim državama, ali protiv nas se govori, protiv nas se piše. Ljudi se odama se gori kao kao neka kom stranom, stranom i nepoznatom faktor među muslimanima tako dalje. Dok nazadni pokreti imaju e, imaju potrek sa njihove strane. Ta borehle sunnata ono što, što nažalost moramo konstatovati je najneorganizovani nema svoje strategije i daleko je od istinskog jedinstva u borbi protiv ove o kojoj govorimo. Daleko je, stvarno, od istinskog jedinstva, od istinske saradnje protiv ove najezde. Ono što je još čudnije, jeste da imamo imamo pokreta i džemata, Ehli Sunnatova džemata, koji su u sastavu Ehli Sunnatova džemata, koji su ostavili istinske neprijatelje. Ostavili su istinsku opasnost i posvijetili se jedni drugima. Ogovaraju jedni drugi, raspravljaju jedni sa drugima u pitanjima o kojima se različili islamski učenjaci. I raspravljaju i sukobljavaju se... Bez ikakvog šelijetskog dogma za im dozvoljava da se supobljavajemo. Normalno, najlakše, to je najlakše pojasniti prisrastnost. I no, koja se odnela u prisrastnost uz određene osobe, u prisrastnost uz određene džematima ili imenima ili organizacijama i tako dalje. A produkt, a, a, ovaj, rezul, a, se kaže, razlog svega toga je veliko neznanje Allahov dželal šanu vjeri. Zatim nepoznavanje stvarnosti u kojoj živimo nepoznavanje prirode izazova sa kojim se susreće Ehre sunete ol i nepoznavanje štetnih posljedica takvog ponašanja Ehre sunete ol džemata međusobno. Ljudi nisu svjesni štetnih posljedica kojima vodi takav jedan odnos Ehre sunete ol džemata međusobno. Onaj koji dobro pati političko stanje u ovome umretu, uviđa da je, vraćamo se još jednom, uviđa da je Rafidijski, rafidijska iranska država da je jedan od najvećih naj, da je jedna od najvećih opasnosti za za zajedni sud tako da je prije svega Iran a zatim vidali uh, poznata poznata spletka i poznata smutnja tako uh, takozvana islamska revolucija našla je, našla je svoje mjesto prije svega u Iran a zatim su je klasirali svim ostalim muslimanima I kriju se iza te islamske revolucije i kriju iza nje svoju istinsku mržu premajli su na tvoj A muslimani koji ne znaju suštinu njihovog njihovo, njihovo učenja i njihovog pokreta su obmanjeni i, otvaraju im, i im, otvaraju im vrata i pružaju im ruke. S druge strane, ne treba pocijenti opasnost Batinija koji su se opasno raširili u sjevernoj Africi, u Libiji, u Šamu, u Iranu također, koji uz pomoć židova i kršana se bore protiv Rehresudnetovog džemata. Onaj koji dobro poznaje istoriju, shvatit će da se istorija ponavlja, jer šije i batinije ovome umletu nikada nisu u istoriji donijele osim podiženje i sramotu. Dovoljno je da vam navedim samo jedan primjer koji spomine Ibn Kestir u El Bidaye on Nihaye, u svojoj poznatoj krizji El Bidaye on -Nihaye kada govori o događajima koji su se dogodili 317. izvijevske godine, pa kaže, te godine su keraniti, to jest jedna sekta batinija, a govorili smo da su batinije oni koji smatraju da postoji vanjsko i unutarnje tumačenje Kur'ana. Ono što mi danas znamo je vanjsko, a ono što, znači oni postoji kosovito unutarnje, to to niko ne zna osim oni. Tim unutarnjim tumačenjem su negirali propise, dozvodili su sebi harane, Dozvolili su sebi Zinalu, dozvolili su sebi uh, krađe dozvolili su sebi sve nošnje Allahu da šano zabranio upravo tim munkadim tumačenje kažu ne misli se ne misli se ovdje da je zabranjen zinalo nego se misli to i to ne misli se ovdje da je propisan namaz nego se misli to i to i tako dalje e, ta tebatinje jedna od njihovih sekti keramije karam, su ili keramiti su 317. godine u, su, su se uputile 317. godine prema prema Mekki za vrijeme hađe. Znate koji su normalno muslimane po, po putevima, po putevima meke, po ulicama, po sokacima, A bio je osmi dan u Hidžeta. Na koga su god naišli, ubili su ga. Sve su urijedno ubijali, nisu ostali nikoga od muslimana. Muslimani koji su našli u Talafu, ubili su i Muslimani koji su, koji su se pokušali spati tako su objesili o pokrivač kabe, isto tako su i ubili. Nakon toga njihov vođa vutahir, znači vođa keramita, stava je na vranjaka kerabe i govorio je, Allah ga prokleo, ja sam Allah, ja sam taj koji stvara i koji, koji usmrćuje. Ja sam taj koji ljudima daje život koji im ga oduzima. Zatim je naredio jednom od svojih vojsko vođa, jednom od svojih vojnika, da istrgne Hadjaru Lesved, I ondra su ga odnijeli su bio je kod 22 godine. Kao što se navodi u predajama. A taj, taj njegov vojnik kada je došao da uzima Hadžar Volesved rekao je gdje su sada ptice koje su spriječile slana. Alažu, po odom koji je Alaj Žlišan objavio su Gdje su sad Tajreneva bila? Ptice koje su dolezile u grupama i koje su igađale e, kamenjem. Vidimo... Ova, ova slika nam je samo dovoljna da vidimo ko su bile batinije i ko su bile šije u istoriji Islama. Tako da ne mojmo se zavaravati njihovim nazivima Islamska revolucija, njihovim parolama, da smo mi svi zajedno braća, da muslimani se trebaju jedini. Ne trebamo se zavaravati jer kroz istoriju nikad nisu stali iza zastave Islama, uvijek su bili protiv muslimana. Međutim, Nas, interes, nas interesuje ehli sudne vol džemat. Šta je sa ehli sudnetom vol džematom? Šta je sa džematima ili pokretima ili organizacijama koje ulaze u ehli sudne vol džemat? Kada precizno studiramo njihove programe, njihove ideje, principe i načela, zaključujemo sljedeće stvari. To, to je kada proučavamo principe, načela i programe, džemata koji su unutar ur, ehli sunnata ova džemata. Zaključujemo sljedeće stvari. Prva je stvar da među njima nema bitnih razlika, da su im isti principi, da im isti program, da među nema krupnih razlika. Druga stvar, da nemaju nikakvog šarijanskog opravdanja, niti dokaza da zajedno ne rade. Da, da se ne pomažu Allaho uvjeriti. Naprotiv, imaju dokaz protiv sebe, ako se ne budu potpomagali. Treća stvar, nijedan od tih pokreta niti žemata, koji sebe smatraju javni sunnetom žematom i koji slijede Kur'ani sunnet, nemaju kod sebe grešaka, bilo idejnih, bilo odgojni u glavnim ili fundamentalnim stvarima u kojima sjedli sunnetom žemata, različno je od drugih. I četvrta činjenica to do koje dolazimo jeste da... Pripadnici svih ovih džemata, koji su u okviru Hrsunetov džemata, ne poznaju dobro situaciju u kojoj žive. Ne poznaju opasnost koja se nad, njim, nad, nad, nad njima nadvila od strane zabludilih sekti. Od strane ljudi koji sve više preferiraju razum. I koji ljudima ohalanju ono što je Olaj zabranio. I koji skidaju važibe, koji, znači, sa muslimana skidaju određene vađibe, samo pod izgovorom vremena u kome živimo. Enni sunne vol džema, i pripadni cijele sunneta vol džemata, nisu svjesni kolika opasnost nad, njim, nad njima sa, sa ove strane. Zato su se pozabavili jedni, jedni drugima. I to je dokaz da nisu svjesni. To je jedan od najvećih dokaza da nisu svjesni. Kada znamo ove to je da među njima nema razlike, da nemaju nikakvog šarijatskog opravdanja da zajedno ne radi, da nemaju bitnijih grešaka u temeljnim stvarima kojima se jedne sunnete u ovdje razlike od drugih, da imaju istinskog reprijatelja koji, koji se bori protiv njih, koji govori protiv njih. Jer kad oni govore protiv Rahabija, misle i na organizacije optimistanske omladine, misle i na furkan, misle i na, i na uh, islamsku omladinu iz Beća, misle i na sve one koji se drže Kur'ana i sunneta. Na mojmu misle da misle samo danas na koji sjedimo ovdje. E zbog toga postavljamo pitanje Postavljamo pitanje, draga braća i, i sestre, zbog čega onda ovolika trljina među nama? Zbog čega ovoliki sukobi i suprostavljanja i ogovaranja? Šta je razlog kada znamo ove činjenice? Svi znamo. Razlog je prije svega nepostojanje ili nedostatak istinskog šelijackog znanja na osnovu koje se ispravno može razumijeti put Ehli Sunnata vlžemata. To je prvo. Drugo, nedostatak moralnog i odgojnog faktora koji je uvijek bio odlika velikana i, i, i predvodnika Ehli <hle> Sunnata vlžemata. Dovoljno je samo da vam spomenem jedan primjer. Primjer Šegol i Slamevnu temije. U odnosu ne prema Ehli Sunnata vlžematu, nego prema novotarima koji su bili Čenmije. U njegov vrijeme Čenmijski mezunov je bio glavni. Učenjaci njegovog vremena su ocijenili Šegol i Slamevnu temiju kao kao tako kao otpadnika. I naredni su vladarima da ga ubiju. Šeghul Islam Ibn Tejmije je bio u zatvoru. U to vrijeme se desila promjena vlasti. Desio se vojni puć u kome je ujedan vladar smijenuo drugog vladara. Tada su tisti učenjanci stali uz ovog novog vladara, ostavili su ovoga, što je bio poražen. Allah Ziljšanu je dao, Šeghul Islam za to vrijeme je bio u zatvor. Allah Ziljšanu je dao da se ponovo desila smjena. Da je došao ponovo stari vladar i zato kao ove učenjake koji su se okrenuli protiv njega nakon što je poražen. Sakupio ih je sve u jednu dvoranu. Normalno, oni su bili poniženi, oboreni i glave, Čekali samo da im glave poocijeca. Po Izvao je šeha u islaminu temiju iz zatvora i zovnuo je u tu dvoranu. Zovnuo je u stranu i tražio je fetvu od njega. Teo je da mu on da fetvu da ih poubija. Zbog čega je vladar... Zvodaru da nije to stalo da uradi radi Islama, nego da se osvijeti radi sebe. A i samom šeheku Islamu su nadjeli štetu. Veli, imamo, dva, imam dva razloga da mi šeheku Islam izda fetvu, da i ubijem. Prvo, mene su izdali, izdali su i njega. Kaže šeheku Islami, do temi je, A'udu billah, utječem sa Allahu. Ovo su, ovo su, ti kaže, ovo su učenjaci u tvojoj državi. I bez njih nema države. Bez njih ti nema države. Što se mene tiče, ja im halalim. A jedan od njih se zvao Ibn Mahluf, koji je izrazito mrzio šehyhu u Islama ibn Tejmijom. Ali je rekao taj isti Ibn Mahluf, kaže smilovao se Allah šehyhu u Islama ibn Tejmij, nastavili smo da ga ubijemo, i činju, znači, ovaj tražili smo sva moguća sredstva da da ga smaknemo, a on je nastavio da, da mi ostanemo živi. I kada umro ovaj Ibn Mahluf, Došao, došli su učenici i šekuli s nama im te ime kod njega, kod šekuli s nama, da ga obradio u radosnom vješću da je umro Ibn Mahluf. Šekuli s nama se na njih naljutio, napustio je skup i otišao je do porodice Ibn Mahlufa i rekao im je, on vam je bio otac, ja sam vam sad otac. Zato kažemo, ono što hvali danas jahli sudnetu o džematu jeste ovaj odgojni i moralni karakter kojeg su posjedovali oni koji su nosili ovaj medzer i ovaj put i ovaj pravac. Velikane ovoga pravca su posjedovali taj faktor on fali i fali nam istinsko širijetsko znanje i zbog, ove, zbog ova dva razloga i zbog ova dva povoda dešava se ovo što se dešava među veđu sunetom o džamatom. Džamat je, kako kaže širijet u li samiru temije i ujedno i uzroki posljedica. Oni koji rade na okupljanju muslimana, ni Zatim na tom jedno na tom generalnom planu rade da se muslimani voli i da prijatelji jedni sa drugima, normalno na principima bogobojaznosti, međusobnog savjetovanja <laughs> i pozivanja u Allaho i Želšanu vjeru najljepšim putem, kažu učenjaci da je to uzrok spuštanja Allaho i Želšanu u milosti. Da je to uzrok spuštanja Allaho i Želšanu u milosti. Ovo što smo, ovo što smo spomenuli. Zar je moguće draga vraću i uvažene sestre? Da onaj koji nosi mene džene sunnet u ovo džemati? Da onaj koji slijedi Allaha, koji sam nikada se osrednijem njegov sunnet? Zar je moguće da on budi pripadnik jedne ograničavajuće, jedne uskogrudne teorije? Ja sam najbolji, samo ja radim za Allahovu vjeru, samo ja se brinjem o ovome umetu? Sigurno da takve i teorije nisu od islama. Makar čovjek je im islamu, nisu od islama. Niti su od učenja, nisu neto ođemata. Učenjaci koji su bili prije nas, su se podijelili u mnogim stvarima. I to, ta podjela je bila uzrok poslije uh, njih nastav, da, da nastanu određeni politički i idejni pokreti. Da ljudi skrenu u tumašenju ove vjere. Ali njihova iskrenost, iskrenost tih učenjaka, propa, uh, praktikovanje istinskog znanja i lijep odnos To je slob mora koji su naslijedili od poslanika sallallahu alejhi ve je njima pomogao da i pored toga se čuvaju jedinstvo ummeta i da rade na njegovom jedinstvu i da nastavljaju čovjeka bez obzira kolika je bila njegova greška da ga pozivaju i da budu pravedno u kritikovanju i da budu strpljivi u njegovom u njegovom pozivanju Molimo Allaha subhanahu da nam se smiluje, da nas uputi na pravi put da svi onima koji rade Na, s, koji radi na programu kitava i sunneta, da im otvori srca jednih prema drugima i da udalji šejtana od njih i da se smanji međusobno međusobne prepirke da se smanje međusobne prepirke i svađe i da Allah izblagano da beričeta u nekoj, nekom zajedničkom radu za Allahu izblagano vjeru kuluka ulihada vastagfirullahi wa astagfiruh Rako je da Allah upostražimo za